А першу Запорізьку козацьку січ зі столицею на острові Хортиця в 1554 році заснував волинський православний князь Дмитро Вишневецький, знаменитий і знаний під іменем Байди. Йому набридло ходити під Порщею та її королем. І він в один день покинув на Західній Україні свою дідизну Кременець, сели Хутори, Покинув подарування йому королем міста Черкаси і канів на Україні східній, сів на коня, підкрутив вуса і з шаблею та гаманцем поїхав на Україну південну, у дике поле, на запороги, в Понизя Дніпра. У Пониззі, роздивившись, що воно і як, Вишневецький зібрав біля себе річкові степові та озерні ватаги озброєного люду. Столицею для Ватаг він обрав. Скелястий острів Хорт Або, як ще його називали, Хортицю У 972 році Печеніський Хакан Куря Убив тут першого запорізького козака Київського великого князя Святослава Приглядались один до одного козаки і Вишневецький недовго І він, і вони зрозуміли відразу І їх, і його повивало одне Воля і гідність Підсвітивши багаттями дикі над хортом зорі, Вишневецький підняв козаків на війну з кримським ханом Давлетгіреєм, гіреєм батьком Газі-Гірея, а заодно із його патроном, турецьким султаном Селімом, завідібране ними у козаків Чорне море. Своє Чорне море козаки мали мати собі. Булися вони дев'ять літ. По страті Вишневецького байди на палі в Стамбулі Запорожці подивилися на себе збоку. Так ось вони, як і люди, яка сила, яке товариство. З розкиданих по дикому полю та Дніпру безпритульних ватах зробилося військо. Тепер, об'єднаних хортицею, їх стали остерігатись, а той підплещуватися до них ті ж самі татари й турки, а також московський цар Іван Грозний та польський король Жигмунд Август. Особливо ж козацтво відчувало себе на силі з такими своїми призвідцями, як гетьман Косинський, коли він був ще живий, коли ще не вбили його у каневі польські жовніри, та нині сущий гетьман Григорій Лобода. Лобода, правда, не вгодив їм і недавно подався на Київщину гетьманувати над реєстровими козаками. Як пішов від них Лобода, на великому колі запорожці проголосили собі Кошовим. Микошинського І хоч у перші ми з ним поході Половину їх під очаковом перебито Та що вже вдієш Затетурки Орда Принаймні Орда Надовго зарубають собі козаків на носі 40 років пробули запорожці На Хортицькій Січі А три роки тому знайшли Для життя собі інше Безпечніше місце Неподалік від Хортиці Вніс по Дніпрі На його притоці що звалася Базавлук У гирлі цієї притоки під такою назвою і острів Острів Базавлук, що із татарської мови по-нашому означає крига, лід На цьому острові і вкопало козацтво свої нові курені Базавлуцької січі Кращого місця годі було шукати Зі сходу з татарської сторони оберігав товариство Дніпро з заходу від дикого поля під Лобатим, з червоної глини тернистим кряжем, бурчав сам Базавлук, ріка з характером звиста й глибока. З півночі та півдня біля Нової Січі стояли прісні лимани Бейкуш та Журавлинський. А випаси, агаї, гадіброви в лиманах на островах, а плавні Плавні навколо такі, що коли в них не заблудиться вуж, то скаже Богу спасибі. Дякую, скаже тобі, мій Господи, за те, що я з жовтими вушками вуж у цім безкінечнім плетеві, нависанні, диханні та булькотінні, не заблудився і щасливо доповз додому. От що скаже Богові вуш. Козаки ледь гребли. Гребли вони вже два дні, пішов третій. Ще позавчора, відразу після Очаківської Веремії, вчорашні невільники перебрали в козацтво, аби воно відпочило. На чайках весла та позахекувалися невдовзі, заморилися, змиленими від поту руків'ями поздирали коліна і натовкли груди. Стало видно, що до цієї роботи вони не годяться. Весла у них вилізали одне на одне, заклинювались, бо який гріб, який ще тільки весло підіймав, Третій ціпав своїм не по воді, а зверху по веслах інших. Врешті козаки перейняли весла назад, а невільників посадили терти на тертках сир. На кожній чайці у запорожців тулився на задку зашпакльований наглухо погрібець де вони, як вихоплювались на море, ховали в бочечках криничну воду, набої, порох, сіль, пшоно, кругляки овечого сиру і по білій, перестеленій, м'ятою чистій сироці. З тихого неба накрапав тихий дощ. Незабаром у Січ. Перед Січу Дніпро помілкішав. Під своїм правим берегом, де плентались гору по нім козацькі чайки, Дніпро приліг ніби на відпочинок, на тепле знайоме лежаще, аби понюхати буркуни, білі та жовті стебелисті буркуни, що пахли над ним усе Боже літо. Дніпрові якраз у цьому місці притишені води пропахувалися медв'яними буркунами до дна. На Медені звідси вони знову розганялись до моря. Чорне солоне море, прийнявши їх, не могло тими солодкими дніпровими водами натішитися, бо їх солодких любило пити не лише воно море, а й морська його риба. Назустріч флотилії виповзли острівки. Вони закупчились осокорами і повільно пішли біля чайок, сандалів і дебелої жінками галери. Повздовж острівків по ніздрів воді остуджувались олені. Їхні темні присині воді очі незворушно стояли поміж білих лілей і накліпали. Олені проводжали своїх козаків-сусідів до їхнього дому на січ. За оленячими, притопленими у воді рябими гузенцями з потемнілої лепехи, рохкали невидимі дикі свині, цямкали корінцями кнури і льохи, а поросятка поковікували.